Det var så grudefuldigt koldt. Det sneede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo rigtig nok haft tøfler på, da hun kom hjemme fra, men hvad kunne det hjælpe? Det var. Mad store tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de. Og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden i det, to vogne for så grueligt stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svoglstikker, og et bundt gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrosten gik hun og så så kul ud, den lille stak. Snæfnukkene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken. Men den stas tænkte hun rigtig nok ikke på. Ud fra alle vinduer skinnede lysene, og så lugtede der i gaden så dejligt at gåses Det var jo nytårsaften. Ja, det tænkte hun på. Hende i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og kryb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere. Og hjem tog hun ikke gå. Hun havde jo ingen svaglstikker solgt. Ikke fået en eneste skilling. Hendes far ville slå hende, og koldt var der også hjemme, de havde kun taget lige over dem, og der peb vinden ind skønt, der var stoppet strå og klude i de største sprækker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille svogelstik kunne gøre godt. Tog hun bare at trække en ud af bundet stryge den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud. Rich, Åh, oh, hvor sprudede den, hvor brændte den. Det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor jernkakelovn med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Nej, hvor var det? Den lille strakte allerede fødderne ud for os at varme disse, og der slukkedes flammen. Takkeloven forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svaglstik i hånden. En ny blev strøjet. Den brændte, den lyste, og vores skinnede faldt på muren, blev denne gennemsigtig som et flor. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid du med fint porcelæn og dejligt dampede den stegte gås fyldt med svisker og æbler. Og hvad der var endnu prægtigere, gåsen sprang fra fadet, vraltede hen ad med gaffel og kniv i ryggen. Lige hen til den fattige pige kom den. Der slukkede svoglstikken, og der var kun den tykke, kolde mur at se. Hun tændte en ny, og der sad hun under det dejligste juletræ. Det var endnu større og mere pyntet end det, hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand nu sidste jul. Tusinde lys brændte på de grønne grene og bråede billeder, som de, der pyntede butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret, og der slukkede svoglstikken. De mange julelys gik højere og højere. Hun så, de var nu de klare stjerner, en af dem faldt og gjorde en lang ilstribe på himlen. Nu dør der en, sagde den lille. For gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt, Når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud. Hun strøg igen mod muren en svaglstik. Den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille, åh, tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svaglstikken går ud. Borte, ligesom den varme kakkelong, den dejlige gåsesteg og det store og velsignede juletræ og hun strøg hast den hele rest svaglstikker, der var i bundet, Hun ville ret holde på mormor, og svaglstikkerne lyste med sådan en glans, at det var klarer end den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde så højt, så højt, og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med de røde kinder med smil og munden. Død, frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med svoglstikkerne, hvor et kneppe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med Gamle mormor var gået ind til nytårsglæde.